ja torno aquí, ai, un dimarts més. Ai, avui he tingut una conversa amb el Juanito, meu fill. Bueno, ja sabeu, aquest que ve a fer programa. Ell sempre va dient, mama, escolta la ràdio, escolta la ràdio. I bueno, jo, jo és que sí que, sí que l'escolto de tant en tant, però és que em lia em lia. I jo és que que parlin de política. O sigui, vaig escoltar les ràdios lliures, aquesta era la Ràdio Bala, que és on fa ell el programa, i que parlin de política està molt bé, eh, això, i que es queixin, i que protesti i tot això. Però, escolta, tot el rato, jo de vegades, mira, m'agradaria alguna més així de música, més, més tranquil, perquè de misèries i ja en tenim tots molts a la vida. Llavors, no sé, jo me'n recordo quan anava a fer costura, bueno, corta i confecció, ne'n deien, que ens posaven aquelles radionovel·les. Entre tu i jo, un rotllo, eh? Un rotllo. Que si el corazón... Que si... Bueno, era com, com les telenovel·les ara d'aquestes de, de Llatinoamèrica. Però... Però allò, un rotllo, però home, entre poc i massa, eh, entre el pasteloneste i, i, i sempre de política, dels Mossos, de si atropellos, de si... De tensions... A mi no sé, a mi de tant en tant... Sobretot vaig sentir aquest oveja que val, aquest oveja que no sé què de programa, que sempre estan amb el mateix, eh, i dalt, que te pego i queixant i sembla que la vida sigui, vaya, no sé. M'agradaria alguna de més de música, més així, de musical, de poesia, creatiu... Bueno, no sé, no sé si em faran pas cas, però bueno... Aquí queda ditxo. I res, jo vaig a fer el vermutilló, que ja toca que és l'hora, i apa, ja ens escoltem una altre dia. Apa, siau! Hola, què tal? Molt benvinguts avui a un programa més d'Oveja, que va a que pierde. Que, cada dimarts, a una hora indeterminada, entre les 12 i les 12 i quart, comencem aquest programa. Eh, avui, la veritat és que tenim un programa eh, molt especial, perquè no només tenim un invitat, el, el segon invitat d'aquest programa, sinó que, eh, si és que algú, algun cop ha escoltat aquest programa altres vegades, segurament reconeixerà no només la veu, sinó la música d'aquest nostre invitat, ja que és ni més ni menys que el compositor de la nostra sintonia de final de programa. Yeah. Uh. Uh, tenim amb nosaltres l'abdominable gallina nàusebunda. Què tal? Molt bé, molt Com bé. Anem? Molt bé, molt content. Uh, li puc parlar de tu? No, no, no, de vostè. De vostè, de vostè. Li parlo de gallina, li parlo d'abdominable, li parlo de nàusebunda. Com Com li hem de parlar? de... de bosc, de bosc de, bo, de bosc a seques <ríe> molt bé, doncs, eh, perfecte tenim aquí l'abdominable la, la jo li diré abdominable o li diré gallina depèn de com surti bé bueno. Darrere de, de, del nom hi ha una persona que et pots dir pel meu nom, si vols, sense sí? cap problema. Sí. <ríe> Molt bé, doncs. És que ah. ningú, pa, a casa no em diuen abdominable. Ei, abdominable. Abdomina. Oh, no. Ostres, jo que he jurat que sí. Sí, que em deien gallina, no? Gallina, <ríe> vine cap aquí. No, no. Doncs l'alter ego de la gallina abdominable és el Pep Rius, que Exacte. el tenim aquí a l'estudi. Molt bé. I bé, també tenim el senyor don Ximón Ximpón. Com anem? Hola, bon dia a tothom. Ja estem aquí un programa més. Molt bé, doncs eh, tal i com ens ha introduït la senyora Delfina, avui li farem cas, com diu ella, que diu, no sé si em faran gaire cas. Bé, li farem cas, farem un programa bastant musical, un programa dedicat una mica a, a, també a, per què no, a la creativitat i a, i a la música. Avui no parlarem de política. Avui ho prometem. No parlarem de política. No parlarem de política. <fut> Molt bé. I Bé, doncs tenim algunes cosetes preparades per part nostra i de fet volíem començar aquesta entrevista musical recordant que si avui som dia dia 20 de desembre i és dimarts i són les 12 i 4 minuts doncs està sentint el programa en directe i si tens alguna pregunta a fer al Pep Rius o abdominal, gallina, nòsia, bunda, ho pots fer al número de telèfon que a continuació el meu company dirà o oh, jo mateixa diré, és el 93 186 93 33, repeteixo per si l'estàs escrivint, és el 93 186 93 33 i realment posem tots els mitjans que estiguin a la nostra disposició per intentar que aquesta trucada sorti a l'aire. La veritat és que seria, hi ha un doble repte, perquè és, tenim el repte avui d'entrevistat, de, de no? que això sempre... Això sempre ens fa posar una mica nerviós. I tindríem el doble repte de primera trucada en directe del programa. Vols ser el primer? Manresans, no us talleu. Tens resposta per tots. <ríe> Molt bé, doncs, eh, si tens resposta per tots... <ríe> <ríe> Almenys eh, ho intentarem. Perfecte, doncs començarem amb la nostra primera pregunta. I és que com un ésser eh, humà, eh, anomenat Pep Rius, eh, s'arriba a transformar no només en gallina, sinó a més en abdominable, i finalment en nauseabunda. I per què? Per què aquesta transformació? Per què aquest nom tan rocambolesc? Bé, el nom rocam rocambolesc és, pura, és, és perquè m'agrada jugar amb les paraules. No? Té, té un origen... Sí que hi ha una, una part que té, té a veure un origen, origen històric que compartia pis amb un amic que una vegada em va dir és que ets una gallina nauseabunda <ríe> així, no, o sigui, m amb molt d'amor o sigui sí, eh? sí que, sí que t'ho diuen a casa de vegades <ríe> no, no, a casa no, m'ho ha dit aquest noi em va, em va subter tant, em va agradar tant que que ho vaig recuperar temps després quan vaig decidir començar a fer les meves cançons uh -huh. però em faltava alguna cosa perquè gallina nauseabunda és, és o sigui, té, té una, una gràcia però té una gràcia com difosa no? llavors vaig haver de trobar com un el joc de paraules d'abdominable, uh -huh. que no és abominable. Que no és abominable, no. perquè jo sé que t'han dit moltes vegades abominable, gallina sí, no s'abunda. Sí, no, no, no és abominable. Ja, sumant, us he dit amb abominabilitat, <ríe> és ja un grau massa brutal, diguem-ne, de, de, de xunguisme, no? no, no. Abdominable, que és susceptible de crear abdominals. Uh -huh. Com que no sóc que no, no en tinc moltes, diguem-ne, doncs encara... Tinc un cert... A part de que, diguem part de, per menjar-se el món que vivim calen unes, una mica d'abdominals. D'abdominals. Sí. Molt bé. Ostres, jo em que venia en relació als, als ous de la gallina que podien sortir a l'abdom... No, no, no anava bé. Ja. No, no, no anava per aquí. A parar el joc de paraules, no? Entre abominable i abdominable. Molt Molt bé. I, doncs, la segona pregunta també una mica obligada i, i gairebé que forma part tant aquesta, la primera, com la segona, formaria part d'una bona introducció corrada si eh, la locutora aquí present se l'hagués currat. I la pregunta és eh, bé, la veritat és que tant definit, tant definit com a, um, un cantant pop, un folk, electrònic, experimental, quin, quin tipus de música fas? Com et definiries tu? No, no, no és tan difícil. És... és, és... Jo, en realitat, sóc un... Sóc un ésser humà, ja comencem per enrere, no? però no, si ens animem en la part musical, jo el que penso que faig és, és intento fer rock però sóc un, diguem-ne, llavors ho faig com puc. Uh -huh. no, però bueno, rock és una, també és una, una etiqueta molt Super grossa. Superampli, clar. Sí, sí. No, no, no, rock no, o sigui, el que sigui. No? Tu... Faig cançons. A mi m'agrada pensar que faig cançons però tampoc no hi reflexiono gaire és mm. què faig. Vull dir... sí, sí era, era aquest uh, intent absurd que fem tots els que tenim davant un mitjà d encasellar les persones i posar-hi etiquetes. De fet pensa que nosaltres... Però Això ho fem tots els humans eh? oh, no només sí. vosaltres sí no, no ho fem tots. De fet és una, una, un mecanisme psicològic. 100% humà uh -huh. per entendre'ns diguem-ne, i uh -huh. em sembla indispensable el, o sigui, no em sembla malament el que passa és que també després hi l'esforç del tio que fa algú de dir, clar, és que com t'explico saps que no saps? perquè millor dius rock i ho associes a jo que sé, a la Shakira i dius, no, és que no clar, clar, clar, clar, és que de fet eh, hem de ser sincers, nosaltres, el nostre programa té una gran reputació pel Baix eh? i la gent en reconeix pel carrer, només per la veu els saludes, dius, ostres, tu fas el programa Oveja que val uh -huh. i llavors ens van preguntar, què feu al pròxim programa i vam dir, farem una entrevista a un músic, i vam dir i què toca? I ostres, en aquell moment No, uh, si, si, si, si et soc sincer jo trencaré una, una el que sigui que hagi de trencar en favor de, de l'etiqueta rock uh -huh. ho trencaré, vull dir, estic d'acord per mi el, el rock per mi encara és alguna cosa, o per mi ha sigut o és alguna cosa, i jo penso que vaja m'agrada pensar que formo part d'aquesta mena de Bogeria absurda dem de, de, de una música que afecta uh, a la gent no? Bueno, dic rock com podria ser els Beatles també per mi són rock o sigui, és part yeah. és, és una manera d'entendre'ns en uh -huh. i, i l'origen hi ha com un cert com un cer punt de no transgressor però sí de... de de voler agradar, però no des de la part mega ultraculta i il·lustrada, sinó uh -huh. com des de la part potser més popular. No? A mi m'agrada aquest concepte de que des, de, des del no res surt, surt una música que parla d'una manera que afecta la gent. No? Que quan arriba i escolta, aquest tio m'ha agradat, m'ha fet sentir alguna cosa. No uh -huh. sé, això. Deixi, per mi això és el rock. No té. No, li podríem dir new però li diuen rockuen rock, li diuen en sí. rock. En direm rock doncs, Això, sí, no és igual. Molt bé. Mm, jo bé eh, no sé si els nostres oients hauran sentit algun cop alguna cançó de l’abdominable. Nosaltres sí que les hem sentit. i ostres, eh, ostres totes les can o la majoria de cançons són supertristes i la veritat és que bueno, aquest to melancòlic de fet m'he llegit la web i tu el defineixes com a punt de saltar del pont. Déu-n'hi-do, no? Per què, per què aquest, aquest tom melancòlic en la majoria de les teves cançons? De fet, jo t'he vist dalt d'un escenari mossegar la guitarra amb les dents. Per què, Pep, aquest to. melancòlic? està passant a mi? Sí. <laughs> doncs, uh, sí... Uh, sí, uh, perquè, uh, no ho sé, és uh, donant voltes sobre per què escric o com escric o per què escric el que escric. Tampoc no és que sigui tan maliquista com per estar tota l'estona... Així, no? I jo què faig? I jo, jo, jo... No, em surt així i ja està. Però sí que... Jo crec que qualsevol persona que escrigui cançons o el que sigui, sí que una mica d'anàlisi de per què faig aquesta merda és, és interessant fer la reflexió. I... Bé, no ho sé. Jo he descobert que, que diguem-ne, enfadat, escric... Em sembla que escric millor. Llavors, eh, la tristesa és un mecanisme per, que em du a l'anuig. La Llavors... Suposo que per això surten cançons així com xungues. També tenim algunes persones que ens han passat preguntes per tu i jo crec que ara la, la pregunta de... A veure, quina, quina volia fer? La pregunta de la Montse... Eh, això és real o tu estàs inventant? Això és absolutament real. Uau. Com que ens reconeixen pel carrer. <laughs> la pregunta de la Montse... Eh, de fet, aquesta sí que és real, però bé. És... Eh, ègui o com la música és una cosa bastant íntima, bastant personal, sobretot les, les teves, bueno, les teveves cançons. Jo, jo les trobo bastant... Bueno, potser amb el to aquest melancòlic, no és bastant que parles de, no sé si parles de tu o, o és ficció, però bueno, sembla bastant que, que explorris una mica el teu interior. Llavors eh, La món en pregunta perè mm, o sigui, per, eh, per què fer aquest salt de fer de la composició al concert? és a dir, Eh, què Què t'aporta tocar en públic eh, no n'hi hauria prou amb el moment creatiu que suposa fer la cançó es, ah. a, de... ja t'entenc sí. suposo que cada persona és diferent per mi és indispensable ah per sí, sí. Ah, perquè sóc molt exhibicionista ah. <laughs> m'agrada que em mirin i m'agrada mirar ah -ha -ha. Ah. tinc les dues coses no, no, la veritat és que jo penso que uh, uh, això del bueno, hòstia, anar molt enrere eh, però, per mi no té sentit Um, fer res uh, en el sentit um, creatiu um, que, que no vagi dirigit a que la gent ho, o a compartir-ho, diguem-ne. No? Uh -huh. For forma part de la cançó, una mica. Forma part de la música. Uh -huh. L'origen de la música és, és compartir, 100%. Uh -huh. és, és grupal. O si sigui, te'n vas a qualsevol societat, qualsevol societat, no... no, no la gent canta per, uns mateix, per un mateix, per, potser per, per alegrar-se o per no sentir por o tal, però quan es canta en grup s'afegeix un, un component que és el de, de, de sentir-se part de qualcom, no? i a mi m'agrada molt sentir-me part de quelcom, No qualcom, soc un el social humà, bastant social, uh -huh. i llavors canto per sentir-me part de la, de, de, la, de la raça humana. Uh -huh. <laughs> Molt bé. Doncs jo crec que no hem de fer d'esperar més els nostres oients per començar a preparar perquè, la primera perquè, cançó. Perquè treguin la ràdio, no? no sí. Que les fem d'esperar més. <ríe> jo crec que no, que de fet estan tots amb el volum baixat fins que toqui alguna cançó. Ah, molt bé. I bé, crec que és el moment de que el Pep ens ens faci aquest homenatge a tocar alguna cançoneta recordem que estem aquí al 106.4 de la freqüència modulada Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa que estem en directe que són les 12 i 13 minuts del dimarts dia 20 de desembre i que si ens vols trucar ho pot ser al... M'hauràs de recordar el telèfon, senyor Don Simón Ximpón sí. 9-3 doncs bé, si ens vols trucar, ja ho saps, ens pots trucar aquí al telèfon i no ho facis durant la cançó. No, va, espera dos minutets, es és curteta aquesta. Molt Truca d'aquí dos minuts. Quina, quina cançó ens proposes? Sí, faré una cançó que, que, que es diu eh, L'home atabalat. Atabalat. I que eh, moltes vegades escric com a joguesca. No? El, els títols o, els, o, el, o el contingut de la cançó, per molt que sigui trist, molt, el, el, la cançó... La espurna inicial moltes vegades és una simple juguessca amb mi mateix. I, I vaig pensar que com que existeixen algunes cançons així com de tall històric a dins del, de la música en català i tal que es diu que sé l'home dibuixat, la la dona, noia de porcellana, Jo vaig dir, jo faré el, el meu home algun, no? Uh -huh. I aquest algun, aquest calcomi és atabalat, no? Muy que és la majoria de de vosaltres <ríe> doncs com vulguis eh, bé, fa així Un oh, no, lloc no, no, cal pensar, un lloc sense demà, però on aniràs, home t'ha acaba mai el temps no acaba mai Vale, vale. N'hi que... vaig fotent cops amb la gorra. Aquí, aquí tenim un públic molt... afervorós. <ríe> <ríe> doncs... Gràcies masses de Manresa. <ríe> On aniràs a Matabalat? Que xula aquesta cançó, eh? Va... va, va. <ríe> eh, eh. ah. Gràcies Molt bé, doncs recordem que estem aquí al 106.4 a la ràdio va la ràdio lliure això és oveja que va a l'abocado que pierde i avui per primer cop en la història del programa tenim un músic a l'estudi uau <ríe> el Pep Rius alter ego de l'abdominable gallina nausseabunda o l'abdominable gallina nausseabunda al ego de Pep Rius um, és la gran pregunta però bé, nosaltres <ríe> seguim el... <amb> <ríe> Nosaltres seguim ser si abans? El Exacte. <ríe> doncs seguim amb les preguntetes. Tornarem amb una, amb una pregunta que ens fa arribar el Narcís eh, que ens pregunta Pep o gallina endavant com, com composes tu? Què és abans, la lletra o la música? Com ho fas això? Et una lletra i t'inspira per la música o és ben bé al revés? Amb... Um... Funciona de, de diverses maneres, vull dir, depèn, pot uh -huh. funcionar de diverses maneres. Uh -huh. mm, habitualment, diguem-ne, no em poso a escriure sense la guitarra uh -huh. i i bé, mm, no et sabria dir, és quasi simultani. Hi ha, <coughs> hi ha normalment una... això, la guitarra, feia un acord, mm, intento... o oh, tinc una... A és una idea rítmica, simplement. Uh -huh. o, o, o un concepte. Ostres, com mola nirvana. Hòstia, jo vull, ser, vull fer nirvana, saps? Tu em toques i... I, i ah, et fots a cap... I, I dius, bueno, ara... Quan, poses, quan em poso a fer una melodia, de seguit necessito encabir-hi alguna lletra. I com que m'anarà molt a improvisar, doncs em surten paraules. I llavors, les paraules em guien, diguem-ne. Uh -huh. Però hi ha alguna... Té, bueno, hem promès a la senyora Delfina, la senyora que ha vingut abans, uh -huh. que no parlaríem de política, però la meva pregunta és, dintre d'aquestes lletres, té l'abdominable la, la, gallina nou segona alguna ideologia política darrere? Alguna, hi ha una ideologia gallinàcia? Ah, no, a veure, jo penso que tota l'activitat la, tota humana té veurem o sigui, té, té, té una connotació política, tot el que fem és, té, té a veure amb, amb una opinió sobre les coses, tothom uh -huh. la tenim uh -huh. llavors bé per què no faci cançons explícites de, de dir jo què sé jo què sé, saps mort al capital perquè no digui això no vol dir que, que no pateixi les conseqüències de la societat que vivim igual que qualsevol altra llavors uh -huh. bé, a les cançons jo crec que, que, que o sigui, no estic soc d'aquells que la, la lletra explícita eh, recitant el, el manifest comunista no en va, <ríe> <tal>? <ríe> o qualsevol manifest. Però no hi ha dubte que amb qualsevol activitat artística hi ha una, un posiciona, posicionament davant la societat. Eh, pot ser més, més progressista, o pot ser menys, o pot ser totalment dins del sistema, o pot ser en un gairell, o un peu dins i un peu fora, respecte a totes les formes, no? <ríe> però... Però vaja, que, que evidentment jo tinc les meves idees i, uh -huh, uh -huh. i en les cançons evidentment no em posaré a cantar, jo què sé, això, no? Ai, com mola, que t'estic fotent, me... pago menys d'IRPF, el meu treballador, no sé què. No, ja, no em surten, aquestes lletres. Aquesta vena no... No la, no, no la tinc molt a parlar amb no. mà. Molt bé. I torneu amb les preguntes dels oients. Eh, aquesta també és real. Uh, en Javi ens va preguntar si es lliga molt sent músic. No tu pots ni imaginar, no tu pots ni imaginar. És increïble. Des dels 11 anys que no he parat, tio. Cada nit te les quitas d'encima. Cada nit que toco, no, no, en seriós, cada nit que toco tinc tinc por de, de pondre un nou. Em fa por, em fa por. Penso, hostia. Saps? I a més, clar, com que vaig per tots els pobles de Catalunya, i sí, algun pollet a cada poble pot néixer, saps? És terrible, terrible. T'han arribat, arribat a tirar roba interior a l'escenari? Vàries vegades. Sí, sí. No, no sé, no, no, no, no... Ignoro per quin motiu els, els, els músics follem tant, diguem-ne, per als seus nom, no? Ho ignoro. Però és un fet irrefutable. Aquí a Manresa en tenim uns quants que... Que, que ens trobem i, hòstia, tio, no, no pares, no? no, no <ríe> és fins i tot cansat, no? <ríe> sí, m'he plantejat deixar-ho més d'una vegada, dir, hòstia, tia, no, saps? O sigui, ja... ja, ja. <ríe> és, ter, és, ter, és, ter, és terrible. terrible. Què li diries al Javi, doncs? Si, si ell t'ha fet aquesta pregunta és perquè realment... Que es fa, bueno, depèn, depèn. Clar, ja, depèn. depèn. De que de que depèn quin sigui la seva és a dir si té moltes ganes de follar, que es faci música. Es faci música és un bon camí. Sí, o bueno, o qualsevol altra qualsevol persona que pugui en un escenari, sí, no? Sí, sí, o sigui, sí, no. Falla preguntes, eh? saps, sí. Es no aquestes respostes, saps? Eh? Preguntes reals. Preguntes reals. No, Xavi, de veritat, um, sigues persona, parlam amb, amb la gent i, i intenta no sé, saps? Digues el que penses Si t'agrada una noia, li dius m'agrades I després El millor El <laughs> <A lo> millor El <laughs> millor, a lo a millor <laughs> Aquestes coses, saps? No, no té a veure amb... Amb... <laughs> amb ser música, no més gra... Mira, si ets graciosa, això sí que té punts Això ho han dit, saps? Ets Mira. graciós Follem? <laughs> no, no, no, no, no Ja està bé, ja i, bueno, ara parlaves de, de Qui Manresa, uh, havias has tocat algun cop a Qui Manresa? Com a gallina no, com a gallina no, com a gallina no. amb Hem reidivau, també un projecte que tinc. Uh -huh. toco amb diversos grups. Explica'ns-ho ja també. Quan... Ah, sí. doncs mira, toco, toco amb o sigui, la gallina és el meu projecte, diguem-la, personal. Després ja ja estic tocant amb una gent que es diuen La Frus, que, que, que, que són un grup així que canta una noia de rock, així gitarrero. Uh -huh. Després eh, toco amb el diguem-ne, meu grup de tota la vida, que és Ray Dibaum, uh -huh. i també toco, i soc coautor també des de fa sis o set anys ja, amb la companyia elèctrica d'arma, que ara ens hem aturat, una parada indefinida, però també toco amb la d'arma, sí, sí, uh -huh. i són, per mi són com com anar a la universitat no? o sigui, hi ha gent que va a la universitat a, a qualsevol lloc, a Berkeley, a Oxford o sigui, el meu Oxford és la Dharma déu nhi no? la de, la de poli, polifacètic no? bueno, he, he citat els, els, el, el top ten uh -huh. vale. però sí que, sí que Bueno, no és que ho vulgui dir especialment, però sí que tocant tanta gent sembla com si realment, com si fos una, un intèrpret, a no? més un músic de sessió o així, sigui, no, no és el cas. No. O sigui, jo, el 91% de coses que faig, m'implico d'una manera directa i, i personal. No, no... Em costa molt... No, em costa no, també he tocat eh, una, a la contrabanda, es deia a la contrabanda, era una patxanga de, uh -huh. de Tossa de Mar i tal, superbé. Érem amics, i suposo que aquestes circumstàncies també van ajudar que mm. es pot fer, m'encanta tocar versions m'encanta, vull dir, yeah. està superbé però el concepte de crec que no sóc prou bo per ser músic de sessió per dir d'una manera no, no ser... sincerament no, no, no tinc la gràcia que té com a, inter... com a executant, diguem-ne no sóc tan bo. Sempre m'agrada posar la meva cullerada, i això és terrible. Per una orquestra o per una... No, tio, no. Saps, no. S'enyeix-te el guió, no? Sí, que ho puc fer, eh, també. Uh -huh. Però m'agrada aquesta llibertat d'acció. Uh -huh. Encara que en, en segons quins grups és més reduïda. Sí. Perquè, clar, és una cosa que he anat aprenent amb els anys, no? És a dir, el concepte aquest de dir, no, busca el millor, el que et sembli que és el millor, el millor per aquest tema... Llavors ho repeteixes fins a l'infinit perquè, com que és el millor, doncs ja no pots fer millor. Uh -huh. Això és un concepte uh -huh. que el té molta gent i el respecto molt i, de fet, fa que funcioni molt bé els grups. Els grups, quan, quan, quan vagi bateria funcionen així, per exemple, buah, va missa, saps? O sigui, sona super contundent, yeah. però bé, el meu, el meu, la meva manera natural de tocar no és aquesta, l'he après i ara bueno, sóc un tio més complet. Però si de això puc fer amb, amb coses que m'hagi implicat abans, i però si he d'entrar d'entrada directament toca clink, clink, clink, ja. clink, sempre allò... Bé, no sé, tot és provar-ho. No, no, no em tanco les portes, però no és el que em surt de natural. Ja, allò, no? ja, ja. I, I com ho podem fer un perquè... Rotllo, eh? <laughs> Tinc un rotllo, eh? No, està bé, està bé. Com ho podem fer perquè la gallina vingui a tocar Manresa? Com, com es fa això? <laughs> Ah, ho dius com si fos una cosa mitològica com si fos... No, doncs, a, a veure, és trucar-me eh, oferir-me un lloc per dormir i ingressar-me 4.000 euros al... al ja està, és fàcil La xurris ja les poses tu No, Perquè ja no, sé. no, no, això no, no, ja, ja no, no ai, M'han resanes de veritat no, no heu de patir eh? Sóc... O sigui... Accessible o okay. què? No, vull dir, cristià, romà, catòlic, practicant de tot. No, no, no n'han no de patir. I jo volia... Estava aquí, bueno, a part de, de trucar-te i tot plegat, trucar-te a on, dius tu, i, i volia donar la, la direcció del teu blog. Que no sé si és la millor forma de contactar amb tu, a través del blog, a través del Facebook. No, pots donar -me el meu correu. Sí? Doncs pues sí, vinga, el, tu mateix. Sí, perquè el, el, el, el blog que es diu Els ous de la gallina, us recomano que hi entreu i rigueu, perquè faig uns videoclips casolans que realment estan a punt de guanyar els, els premis a, a ratzi, no? A lo pitjor de lo pitjor. Però, però n'hi ha algun que estic segur que, que algun dia el veureu fet per per algun, per algun realitzador in, important, perquè soc d'aquella gent que pensa que, que és més interessant tenir una idea, encara que la realitzis com puguis, és millor, eh, o sigui que, però que es traspulli, no? que es pugui veure la idea, no? i treballo més les idees que no pas la realització perquè, a veure, no ens enganyem jo toco millor que no pas faig vídeos, m'entens uh -huh. però sí, m'agrada donar-li voltes a... uh -huh. al cap és, és una afició és, una, és un defecte que tinc doncs, bueno, mi realment els vídeos m'agraden aquell de, bueno, hi ha el, el vídeo del, de la conversa per xat jo crec que és boníssima la idea és aquest, un dels, sí, aquest, sí Oh, quin vídeo és? De quina cançó és? Es? es diu Despertar. Desperta. Ah, la puc fer també. No ens no, no, no tenia prevista, però com que és curta, ah, ja tu. veurem. I, bueno, el blog, el diré, és elsousdelagallina.blogspot.com sí. i si ens vols recordar tu el teu mail, per... ah, sí. imagina't que ens estàs escoltant. Ah, no, no, m'encantaria venir a Benresa, de veritat. I el els Facebook. Podem, sí. fer un re... Podem fer, em puc adaptar els 4.000 euros? Puc Podem... fer una rebaixa, jo què sé, del 80%, si voleu, o del 90%. <ríe> Imaginau la pasta que m'he de pagar igualment, no? No, no, però de veritat, si em doneu un jazz per dormir i un menjar i penso, separatot. <laughs> doncs és Pep Rius Rai, Rai R A Y, pep rius, eh, tal com sona, rai@gmail.com. Perfecte. Seria brutal, de veritat, estic esperant milions de manresans que anem a escoltant i manresanes de que em diguéssiu de venir a tocar el vostre nostre vila. Jo ja et dic eh, que passar per Radio Bala un abans i un després. Sempre. Hi... Com tot. Com tot. <laughs> Sempre hi ha un abans i un després. Molt bé. Doncs si et sembla posarem una altra cançó, però aquest cop eh, bueno, sabem que toques eh, que per gravar les cançons eh, toques amb més gent. Com ho fas això? Això no t'hem preguntat. Veus? Ets tu ah. sol, la gallina, t'acompanyen ah, no, sí, sí, altres no. animals? S'apunten més animals? Ja, no, no, no. no, no. Uh, uh, depèn. El directe fins fa un temps era... Uh, feia trampes i m'acompanyava els el Reis Dibau m'acompanyaven uh -huh. això fa un temps uh, després uh, bueno, per, bueno, és gent ocupada del el Reis Dibau llavors, uh, com que jo sóc molt mòbil i puc fer qualsevol buseria uh, per pasta zero clar, és complicat fer moure clar, la gent té cotxes i la gent té metros i coses per agafar i ve de Vic i tal. Jo, jo, bueno, el que ve de Vic sempre ve el Valen que és el meu partner uh -huh. de cantant de Reis Dibau sí exacte Mai s'ha negat tal, però jo entenc que és un sobreesforç que demano, que a vegades crec que és millor que vagi jo i, i amb, res, amb una guitarra i pim-pam. Uh -huh. I bé, no sé, en un futur potser reorganitzar... Sí, m'hauré de buscar músics o alguna cosa, però bé. Ja, podeu imaginar, això és el de sempre. No és que vulguis diners per, per fer-te ric, vols diners perquè la gent que treballa amb tu se senti Mm -hmm. compensada d'alguna manera clar, no? clar, clar, clar. un sopar està molt bé, però un sopar manresa i després tornes amb el cotxe i no és... està bé que la gent pugui decidir a on sopa, saps? Uh -huh, uh -huh. si vol tornar a casa i esmorzar l'endemà al matí yeah. doncs que tingui els diners per tornar i, i els diners per esmorzar no? uh -huh. i el disc està gravat amb altres amb, amb el rei Dibau o, amb altres... o ets el... tu que toques diferents instruments? com ho fas això? no, no, no, no, no. tinc un uh, un disc gravat que me'l va produir el Balenieto Uh -huh. I, que, i que va ser molt maco perquè és com un regal que em va fer ell que em va dir, tu dóna'm les cançons i jo et faig la meva visió de les cançons hòstia i després tu, si t'agrada diguem-ne uh -huh. doncs les cantes, no? per dir d'una manera i clar, per mi va ser un regalasso llavors jo jo tenia les cançons, li vaig enviar en format guitarra i veu uh -huh ella casa seva se les va córrer mil llavors, clar, era, un, era com un, era un, un regal constant, no? Cada mes no va durar molt, eh? però va ser potser un parell de mesos, doncs cada setmana arribava estava frisós esperant ostres, a veure què ha fet aquí una oh! nova entrega, no? Exacte I, i, bueno, clar, jo simplement vaig aplaudir i vaig cantar, no? Ah. a banda de composar, però molt bé. per mi és una, el, el valent és, és un element indispensable d'aquest projecte encara que, que fa un paper això, de productor, diu amb tu faré exactament el que sempre he volgut fer, que és de productor 100%, mm -hmm. no? Mm -hmm. Bueno, tot s'ha de dir, Valen Nieto, eh, eh, encara que digui això, ell és productor, es de dir que això, saps, ara està, mm -hmm. està produint l'últim disc dels Nyan que són els guanyadors del Sonano, no sé mm -hmm. que és un tio que és molt vàlid, és molt, és molt bo. Molt bé, doncs d'aquesta coalició entre la gallina i el Valen, mm -hmm. va sortir a aquest disc dis a veure si m'equivoco, ordre, ordre provisional. Però la Ordre aleatori, ordre provisional, mm. que de fet ja ho expliques bastant en el teu blog, però això de ordre provisional, però si, si ho vols explicar aquí per què aquest títol, doncs, així la gent que no s'ha dit que què, conecat... què passes, què passa que a mi m'ha de inventar històries. Ah, bé. I, I probablement no sé què vaig posar al blog. Pots Vull explicar un una altra versió, una eh? una... però en principi l'ordre provisional és simplement, eh, o sigui, la idea era que l'ordre de les cançons no, fes, no fos l'ordre or, real d'escolt, és a dir la meva idea, de fet ho vaig fer, vaig enviar gent que conec amics, el Pau va eh, i i d'altres vaig enviar el, el, el disc perquè em diguessin quin era el seu ordre i la idea era que en el llibret hi hagués eh, to, els ordres segons Pau, Maria uh -huh. no sé què, saps? Està bé I Llavors que la gent triés, avui escoltaré l'idea del Pau, eh, no? uh -huh. avui escoltaré i bueno quan surti el disc, si surt eh, intentarem... Potser mantenir aquest, aquest concepte. Molt bé, doncs ara sí, ja sense més preàmbuls, passarem a la cançó uh, Nena. No sé si la vols... Nena i botiguer es diu. Nena i botiguer, si la vols presentar. Uh, ara escoltarem una cançó que es diu Nena, Nena i botiguer. Fantàstic, som -hi. No passa res, no passa res aquí seguim a Radio Vala el 106.4 Freqüència Modulada estats escoltant el programa setmanal Oveja que va a la Bocado que pierde i avui dimarts dia 20 a les... a mi m'encanta dir això de la hora ja sé que després la repetició sona fatal però és així. Són les 12 i 40 minuts i estem acompanyats del Pep Rius, Abdominable, gallina, nauseabunda. Aquesta era una de les seves cançons que surten al no-disc eh, o reprovisional, que de moment està a la xarxa, a internet, i que possiblement en un futur no molt llunyà estarà físicament eh, a qualsevol lloc. Pot ser així. És una, és una possibilitat. Molt bé, doncs, Simon Ximpón, no sé si tenies alguna pregunta. Doncs pues sí, tenia una pregunta, que era a veure què opina el nostre convidat d'avui pues, del de, tema de drets d'autor i, i d'esgai. Doncs, pues, quina és la teva opinió? No, la... No, la, la clar, la, me, la meva opinió és que um, el, els, els drets d'autor tenen a veure amb que la, la música en principi pot arribar a sortir per llocs no? que ha, que es mouen diners. I aquests diners, bueno, això és el que et venen, no? O sigui, llavors aquests diners hi ha una part que, diguem-ne, com... Et, et toquen. Clar, és una putada, és una mena de xantatge. Jo, per exemple, soc d'Es Gae, i sóc d'Es Gae per una qüestió de que he editat discos amb, amb segells, segells que, que, que distribueixen com... No sé. Aquí deixa'm matitzar, amb altres projectes que no són la gallina O sigui, la gallina encara no, no gallina ha entrat No, la gallina no està en cap cegell ara mateix no. I, I Clar, llavors eh, eh, la, la qüestió és, bueno, tu pots no fer-t'hi Desgai, no? Però si no m'hi hagués fet aquest mes no hagués pagat el lloguer Literalment O l'escola del meu fill Que és pública però s'ha de pagar Com totes les escoles públiques que no ho són mm. Llavors, davant aquesta disjuntiva Un Trigues molts pocs segons a fer-te desgai, saps què vull dir? No, no, molts pocs, poquíssims. Tans, pocs com de dir... Eh, la solució... Aquella, aquella vella màxima... No sé si és comunista, però podria ser... La solució mai és individual, sinó que és, de, és social, no? Vale, doncs... Com a individu, jo no puc fer la guerra contra això. Puc tenir una opinió i puc... Sí. Diguem-ne, jo què sé podria desfer-me d'esgai. De, des Però en aquest mes no hauria pagat el lloguer. Sí. Llavors, ja et dic, dura molt poc el... el... Sí. Com, a debat, com a debat social, em sembla bé, doncs que això s'hauria de parlar, etcètera. Os, os, de fet, ja -hi, ja hi ha un debat. Sí. Però és complicat. No? La veritat és que jo, la solució... No, no, I, no la tinc clara. I es cobra tant diners, com ho dius, de, per a pagar un lloguer? Bueno, o, algú, tan, no sé. algú tan petit com, mm. com jo, diguem-ne, sí. no, no, no són tants, però per pagar el lloguer, depèn de quan paguis de lloguer. <ríe> no, no, no, no, no. Uh, jo puc dir. Jo he vist, aquests, uh, dels últims sis mesos, he vist 500 euros. Mm -hmm. Literalment és el que... Sí. sí, per a pagar un mes de, un un mes de lloguer, sí. No? Sí. Està. Ah, però és que, si no, no l'hagués mm. pagat. Ja. Uh, bueno, no sé, pot sonar com, a, com una excusa estranya, però és que és la realitat mm. no, no, no ho diré d'una altra manera mm, segurament tam, també et dic eh, va, vaig trigar a fer-me fins que no vaig treure un disc mm -hmm. i això és fins, fins als vint i pico anys vull dir que, i he estat tocant abans sense ser mm. de GAE no sé, no sóc un defensor de les GAE simplement sóc un usuari diguem-ne mm si hi ha altres maneres en les quals pugui sí. arribar a pagar el lloguer doncs probablement n'hi apunti s'està parlant, no?, de fer una espècie d'agència de, de, de gestió de drets eh, catalana sembla ser, bueno, he sentit ploure por ahí bueno, doncs sí. ara, al final les ràdios eh, posen cançons, no?, que estan registrades sí. les, que, les que no no aquí sí, però aquí sí però com a músic tu vols arribar al màxim de gent possible resulta que el monopoli de, de, o monopoli dir com vulguis la, la manera d'arribar al màxim de gent possible és a través de, de ràdios de màxima difusió i aquesta difusió màxima doncs, està a través de ràdios comercials i aquí dius, bueno, s'ha acabat no? si tothom està sucant a mi em toca la meva part, no sé. Però creus que fan el bueno, que es necessita perquè sonin eh, grups eh, nous com vosaltres o bueno, els projectes que tinguis? No? Bé, Però... depèn, depèn. Jo, jo, jo, jo, per exemple, la, la, galli, la gallina amb els, els projectes que tinc sí que sonen a, a, a la ràdio. I la gallina mateixa ha sonat. Ara, si amb, si amb això em, vols dir, em preguntes si és fàcil, no, no ho és. Mm no és, no és gent. Si està a l'abast de tothom, no, no està a l'abast de tothom. Eh, si l'escola pública és gratuïta, no, no és gratuïta. Llavors, podem... O sigui, està bé tenir-ho present i està bé dir-ho. I està bé, diguem-ne, lluitar-hi d'una manera al màxim a base de difondre la idea, diguem-ne, no? Però et pots tirar tota la vida difonent una idea en un desert, no? Llavors, jo crec que jo, personalment, no estic fet per aquest tipus de, de martiri, diguem-ne. De fet, és una mica el que dèiem abans de, de, de tocar en públic, no? Que, sí. Bé, bueno, que potser que aquestes emisores... Sí, té una, una relació, sí, té sí, una relació, sí. Mm -hmm. sí. Doncs, bé, jo... <laughs> No ha quedat clar, no?, que pino de... No, sé, sí, no, és interessant perquè, de fet, bueno, nosaltres com a Ràdio Lliure sí que apostem sempre per la música que es pugui difondre gratuïtament, perquè som... això Nosaltres no estem fent negoci, no? No tenim anuncis, que també és una... una clar, això és d'agrair, però aquí jo veig una lògica... Total, clar, en, aquest, en aquest raonament. En aquest sentit, les GAE i altres agències de, que preserven els drets d'autor doncs no fan aquesta diferenciació, no? vale. que potser aquí hi hauria el gran error de... Un d'ells. Un, un d'ells, sí, sí, clar. Sí, L'altre és tenir uns mafiosos absoluts eh, com, a, <ríe> com a dirigents d'aquestes agències. I, i de Gedi en saps alguna cosa? D'una agència que es diu Gedi? No. No. Perquè d'aquests també s'embutxacen <ríe> pasta a costa dels drets d'autor i no sé si arriba mai a l'autor. Fonogrames. Fonogrames. No és el mateix. Ah, doncs hauré, hauré d'informar-me. Doncs pues igual sí. <ríe> <ríe> igual pots comprar igual pots pagar-te el lloguer. Però el segon mes de lloguer. <ríe> el segon mes de lloguer. Molt bé, doncs, bueno, arribats a aquest punt, a mi m'agradaria, si no li donguis el play encara, és que aquí tenim, tenim una feina de compenetració entre el tècnic i la, i la locutora bastant important. Doncs teníem un petit regalet per al uh, Pep Rius Gallina Naus i i és que hem sortit al carrer amb els nostres micros i hem preguntat a la gent què em pensava de l'abdominable gallina Naus i Abunda. És un incrèdol, és un incrèdol. Doncs, però tenim proves. Les proves són aquest àudio uh, que hem gravat. Recordem que l'àudio no està molt bona qualitat perquè estàvem amb la nostra petita gravadora al carrer. Se sentien de fons moltes veus i crits. Però bueno, intentarem que, que per l'uïe ens sigui escoltable. Comencem. Um, quan vulguis, a eh, Don Simon. Bueno, és una espècie de, com, grunge, indie-pop, no?, per lo que jo estic sentint aquí. A mi, és que totes les que ens som tan tristes estan absolutament No, no, no m'acaben de gravar. Va, lo que hacen los grupos catalanes es coger versiones ingleses y hacer las versiones catalanes. O si no, se plagian entre ellos mismos. L'abdomi... la què? La gallina què? La gallina abdominal? De fer abdominals? Bueno, jo ja vaig al gimnàs, eh? Jo ja vaig al gimnàs. La gravador, la cançoballà, la cançoballera que és clar que podem comprovar un canvi d'estil radical des de la cançó ballar a la cançó ballena. Eh, jo crec que és una evolució musical que cal tenir en compte sempre a l'hora de parlar de l'abdominable gallina, neus i Jo crec que sense aquest canvi personal, interior i musical eh, les coses no anirien. A mi la cançó que m'agrada és avorrida perquè molts cops estic avorrit, perquè el meu germà gran no ho he jugat mi, que és un idiota, i m'ha aixecat la cara. Hola, uh, meja mota Kayaoqui, que t'arrestes? Tu? Uh, japonès. Uh, Té ningún hombre. Jo, mentre parlo en català, a mi ja em caldre. A mi m'ha igual que toqui. L'important és la llengua. Doncs, no, bueno, hem sentit aquestes declaracions. Què n'opines, Pep? Uh, tots tenen raó alhora. Sí? Tots. Uh, t'ha passat això del català, que hi ha, hi ha gent que t'ha dit ah, com que toques en català, ja ets rock català, ja entres dintre d'aquesta etiqueta que a mi m'ha d'agradar han passat alguna cosa així amb la llengua? Us, us han dit alguna vegada, per si a ràdio lliure sou guais? Sí. Sí? Sí? sí? Doncs a, a, a, ja us teniu més sort que jo. No, no t'ha passat. No, no, no, no m'ha passat. I l'opció per al català, no és, imagino que és, és el que et surt de natural, no? No és... Mm. Eh, eh, sí, clar, evidentment és mai llengua -ma materna Però això no treu de... Ui, jo he passat per totes Les fases ah, sí? sí, home, sí, soc un fariseu De l'anglès també Sí, soc un... De, de de soc un... Sí, soc, sí. Pura escòria Ah, molt bé pura, pura escòria de la ciutat, vinc de les, de les clavegueres Has cantat en anglès també Home, tu, per descomptat I mm. als 90 no he cantat en anglès Ara diré qualsevol bajanada no? Yeah. No, no, no, no, no, no soc militant de res Excepte de la gallina mm -hmm, Molt bé <laughs> O sigui que, bueno, que el... No, la veritat, la veritat, a veure... Eh, mira, jo he tocat amb una banda de hardcore que cantava amb un castellà. Eh? Uh -huh. I vam tocar per tot l'estat. Vam, vam, to no, no vam, bueno, vam tocar a Madrid, no, Madrid no vam estar-hi. Vam tocar a... Coi, a Zaragoza, tres o quatre vegades. Vam baixar a València, vam tocar al País Basc. Vam tocar bastant arreu. Uh -huh. He tocat amb un grup que cantàvem amb anglès. Al principi, quan jo tenia 16-17 anys. El meu primer grup es deia Sans Estació i cantava en català i feia jo les lletres. Ja. Hòstia. I la, el primer grup que feia això es deia Sans Estació i érem català. I tenia això, 16 anys. Després, Mojo Animal Sexted cantàvem en anglès. Com, com, no? Mojo Animal Sexted. Ah -ha. Ah, vam editar amb Becore, la discogràfica de Gràcia, vam editar una mena de caset. Uh -huh. I què més? Bé, bueno, he tocat amb la tira de, de, de projectes, he fet mil coses, mm -hmm. I, i allò, roda el món al. torna el born, vaig sí. tornar a cantar en català amb la gallina, bé, bueno, és un viatge intern, eh? O sigui, jo em vaig quedar amb les ganes de seguir cantant en català quan tenia 16 anys, uh -huh. el que passa és que vam posar un cantant que era més, in... guai, calló, i tatatata, ta, ta, ta, no. ta. bueno, era he parla... un nen, eh? jo, no en fotem. I, I en aquell moment la gent en què estava van creure que el millor era cantar en anglès i jo vaig simplement vaig dir, d'acord, vale, vull seguir tocant, no em no, mm -hmm. vull quedar sense grup, el que sigui. I després això, quan vaig tornar a, a escriure, com a necess... quan em vaig tornar adonada que, hòstia, que jo tinc aquesta necessitat, la tinc aquí, clavada des dels 16 anys, he de tornar a fer això, doncs no? mm -hmm. vaig fer en català. No? Molt mm bé. -hmm. Um, Bé, bueno, jo ja se'ns està acabant el temps ens queden 9 minutets de programa uh, no volia marxar sense traspassar-te la la pregunta de la Lourdes que em va dir per molt que li pregunteu mai li preguntareu el que ell vol que li pregunteu no sé si s'ha entès el meu trabalengua però la pregunta de la Lourdes és uh, què preguntaria al Pep Rius a la gallina abdominable a l'abdominable gallina nàlcea agunda quina és la pregunta que no t'han fet mai i que t'agradaria respondre ehm um... <laughs> La, la pregunta que la gallina no ha respost mai i li agradaria respondre és què, què faries amb aquests, amb aquests 10 milions d'euros que ara et donaré? Sí, tenim aquí un, un maletín aquí, aquí amagat i esperant el, el seu moment. Exacte, és la pregunta que... És, és una bona heu, pregunta. Heu, heu volgut que vull que la gallina tingués aquesta pregunta. I així, sent com és realista, no, la veritat és que... Què li preguntaria jo a la gallina? Ostres. D'on treus, treus tanta fe? M'hi preguntaria. Hòstia, d'on treus tants, tanta fe? I, I la gallina respondria que no és fe, sinó que és la droga. Ahà. <laughs> oh, Déu meu. Oh, my God. Oh, my dog. Molt bé. Doncs aquesta seria la pregunta que es faria a a la, a la pròpia abdominable Gallina Naussebunda. Avui recordem que ha sigut un programa així més especial, gràcies a que la delfina s'ha queixat enèrgicament del nostre mmm, excessiu contingut polític <ríe> i hem fet un, un programa bastant més musical. Um, jo, bueno, encara ens queden set minutets i jo et volia proposar un experiment no sé si et vindrà de gust no. en el teu ja, abans de saber-lo en el teu blog tens un, un compendi de poesies avui he sabut que era un compendi fins ara jo em pensava que era, eh? era una sola i, bueno, jo et volia proposar de que si volguessis tocar la guitarra mentre jo llegeixo podríem fer també l'altre vessant o un altre tipus d'ou que, que pon la gallina, que és l'ou més poètic i podríem fer així un mix què et sembla? Molt bé, només sí? et demano una cosa, si llegeixes les, les, les poesies Eh, no posis veu afectada sobretot <ríe> si sí, sí, te les has preparat i fas com no, o sigui, intenta... no la veritat és que no m'he preparat gaire i, Millor, doncs. i farem el que es pugui la a veure, deixem així ampliar una miqueta Ai, ara, tampoc no, no et sorprenguis si l'acompanyament és el meu rotllo eh? ah, molt bé, molt bé perfecte jo eh, les anire llegint si et sembla aniré parant després de de cada una i, i aniré, o sigui, faré una petita pausa Tiqui -tí, tiqui -tí, tiqui -tí. Va, bueno, ja ens en mentre, Però mentre llegeixes toco no? Sí, sí, sí. Ah, vale. tu, tu toca vale. i em baixes una mica el volum com si hi perquè mm. se senti i ja està. Espera, que ara estem intentant ampliar el zoom. Ah, mira, perfecte. Aquí, aquí ho hem trobat. Doncs ja, quan vulguis. Vale. Sembla que sempre hagi deixat així. Sense voler, entre crits i xiscles egoistament ingenus, completament rodejat de ments alienes, escrivint les veritats del nàufrag. Sumiu, de cop, que tots al meu voltant sou transparents i ara les vostres idees són terriblement tangibles i avorridament visibles. Ja no hi ha secrets. Els secrets que amagues són la benzina dels meus somnis. S'acumulen ulls, dents i cames, caps i peus, mans i dits, sorra i jocs, mocs i nena I ara, sense poder-ho evitar, paraules i verbs On tu hi veus feina, jo hi veig consol On veus diners, jo veig tresor On veus somriures, jo sento dolç On reculls companyia, jo estic sol Realment és terrible que dins del mateix cap hi evitem tots dos Destrossaràs somnis Fets del més pur anel Desitjos de la tarda que cau I ho faràs per jugar Perquè saps que són invisibles Però cansen tant Manca una hora per acabar Manquen 60 minuts Sentits com a pura supervivència Per poder-los empassar Molt bé, això sí. Jo me, me, He intentat no posar veu afectada T'ho prometo sí, Molt bé i bé, jo crec que aquesta també és... Bé, bueno, són unes posies que es poden trobar al blog, elsousdelagallina.blogspot.com i és l'altra part creativa d'aquest artista que se tenim morint-se de fred al nostre estudi. Està donant gust aquí a la platja. Bé, doncs ara sí, estem a la recta final del programa Oveja que va a l'avocado que pierde i volem recordar el perquè ens ha fet tanta il·lusió que vingués el Pep Rius al nostre estudi i és que ell és l'únic el, el, protagonista de quan nosaltres acabem de parlar cada dimarts, ell és el que es queda sol tocant la guitarra fent aquesta sintonia de final de programa al el nostre programa Oveja que va a l'abocador que pierde que si l'has sentit altres vegades hauràs sentit la cançó enllaonada i avui per primer cop gran <t 'n 'hi> gran epopeia <t 'n 'hi> tenim la possibilitat de sentir la, la sintonia de final de programa de, de la Madal Pep Rius eh, jo Pep et demanaria que, que féssim com cada programa tu comences a tocar la sintonia abans de començar a cantar si et sembla alguns acords de la cançó jo em despedeixo i ja et deixem via lliure Sí Som hi molt bé, doncs fins aquí un dimarts més al 106.4 de Freqüència Modulada Ràdio Bala Ràdio Lliure Nosaltres seguim aquí com cada dimarts esperant la fi del món Adeu Fins l'any que ve Hi ha gent que cerca la glòria N'hi ha que volen fer calés volen passar la història d'altres lluiten pel poder mentre baixa el teló i la pluja cau lentament Estic cantant aquesta cançó Esperant la fi del món He vist amics seguint miratges He vist amors passar de llarg És com s'obrien ferides Però ara res sembla important Perquè baixa el taló I la pluja cau lentament Estic cantant aquesta cançó. Esperant la fi del món. Esperant la fi del món. Esperant que acabi tot. Esperant la fi del món Veiem futbol Ja cau lentament Mentre estic cantant aquesta cançó Esperant la fi del món Esperant la fi del món esperant la fi del món.